<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورأد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يختف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَعَبْ ان الله على كل كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مقصد در صورة بقرة بيان در سلور و اول مسلح اثبات در توحید در صحابه تول چه او صفاتو کیاو در ندر اللَّه وانتی ذات در چاشتا و ندر اللَّه صفات در چاشتا دویا مسله په دې صورت کې دا جهاد په د رسالت دا ثابتول چې الله هميشه د پاره پیغمبرانو لیګلی دي د خلکو د خیر او د اصلاح لپاره او دریمه مسله په دې کې دا جهاد په الله او څلورم مسله په دې کې د انفاک په سبيل الله سورۃ فصلور کې تقسیم دي اول برخه سل ده په دې کې اول مسله اثبات د توحید بیان کی برخه یو یو نوواله یو سلو شپه بیا پریله په کې دویه مسله بات در رسالت بیاږي دره برخه یو سلوواله دو500 مال ته نه دو500 پور په کې دری مسله جهاتفی سبیله بیانیږي او تلورا برخه دو500 تلور نوله تر اخره پده پهې سلورا مسله انفااقفی سبیریله بیانیږي بیا داله برخه چې اتونه ده دا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب کومځه پرچما سبق ویل شل آیتونه تر دې زې پر اول بابو په دې اول باب کې بیان کئ د درې و ډلو هغه درې ډلې چې مخکې سورته فاتحه کې مختصر بیان شوی شو بی. شو بی. او اجمالاً بیان شوی او ورسره دومی سالونه په اخرو تلورو آیتونو کې دو مثالونه بیان دی وور او دوبو اول پنځه آیتونو کې د مؤمنانو پنځه صفاتونه حکم د دنیا او حکم د اخرت دعا ایتونکو چې پغم اوم کې د منکرینو صفات دعا چې زيت کوي او حق پټي او حکم د دنیا او حکم د اخرت دا, دا وی بیان شو او بیا ایتونکو چې د ایت نمبر 89 تش پاړه سمه پوره بدرې مډلې منافقانو ل صفاتنا بیان شو او ورسره حکم د اخرت چې له مازاب علیم عذاب دردناک ده ورته او حکم د دنیا چې ماکانو مهتدين نه دوی په سماله لار مون ن نا... دې دوی سم لار مون دونکي بیا آیت نمبر 47 کې اولنې مثال مونږ او پرون سبق کې اول مثال د و مثال بیان شو دپاره پاره د منکرینو اول مثال د ور بیان شو د پاره د منکرینو چې د منکرینو مثال د سی او اوستا مثال د سی دې د بیان او داوی مثال د انکار د سی لکه یو سړی چې ور بلکی پیوزه کې په هغه ځای کې ور بلکی دلته خلق ناشتوی په تیارو کې لارته ورکه شووی نو هر کله چې دا ور رڼا وکړي د سړید لپاره نو د خلقو په کار دی چې د سړی چې کوم رڼا کړی دا ور بلکړه دینه ګټه والی فائدہ والی تر ترنو کې نو د خلکو دا ور نه استفاده ور نه کړا ګټه و نه غسته ولټي وکړه دا مخالفت داغو کو وذهب الله وبنورهم الله تعالی غرنا بوتلا مدینی تا هم فی ظلمات لا يبصرون ا دوی پتیارو کی پریغستل دوی وس حق نوی نی ننم کچیرته او سی کی قران بیانی کی د الله کتاب بیانی کی حق مسله بیانی کی دا یو دا دا دی کی سمرانه د چبلشوا کچیرته د دې رڼا خلک استفادہ وانیلی قران زدن کی په دی عمل ونی کی خپل ځان کی اصلاح رانه د بل خیر لټی استفاده تننیوانه وانلی الله به داه تهنیبوزی دستته بهکټ شي او په تیرو کې به پریدي دی بیا ټولو مر جاه ل پاتې شي پولو مر بیا د حق نه محروم پاتې شي سمون کانه ب شي د حق بیا به حک و مر نا وي بس دنیا په خورافاتو کې به لګیای بکمون ګونګیان بچې د حاکنا حک ب کله بیانی چې ویللی هم یونو ډاندنده ب شي د حنا رنده بشید حق نه حق بهځ کلم بیان شیدلې صرف اغه دنیا او د جهالت شینه ورمن بیانی ویني فهم لا ارجون دی او بهځ کلم حق لوپاس نشي تر دې ځې پرمږه یو مثال ویلو نن سبا کمنګه دویم مثال لوبو بیانو و. او پرون سبا کمنګه دا خبرم کړی و چې د وور او د بو مثال ویل بیان کړو راوړې ده دا ځکه چې په وور کېم خیر او شر شته او په خیر او شته یعنی قران مشابکړی دی د وور د وبو سره لکه څنګه چې ووره او بوکي خیر او شر دوړښتہ د غران کې قران کېم خیر او شر دوړښتہ که قران دیونی وو عمل دی ور معنی وو کو وزد دکړو بیان دکړو حافظ دکړو نو خیر خیر ده او که قران ته د شاور واړوله نو شر دی بیا ذلت به بیا په نصیب شي جهالت به د بیا په نصیب شي او سوای بیا په نصیب شي وه د مثال د او بو د بو معنیږي د د منافقانو اول مثال د پار د دویم وو دیمړه ټوکو منکيرين دا دویم مثال دا دریم ډلې د پاره ده اغه لغه چې مخکې بیان شو دا غیر ډلې د پاره دویم مثال بیان ییږي د وبو دا مثال څنګه دی مثال ما... او مثال اول په دې مثال باندې لږ ځان پوی کوي به دا معنا به وګورو مثال د خ... سیده چې او سره روانې په سفر کې اول په ټوله اګه من ځان پوی کوي په خبره باندې په د مثال باندې یو سړی روان دی سفر کې قابل لروان دی مثال خبره ته خو یا بل کوم ځای لروان دی لری जिल्हा په سفر دی لاره کې باران شروع شي غړز غړز شروع شي اسمان کې تندر غوريږي اسمان غوريږي بریخنا په اسمان کې شروع شي دا تفصیل لیکل ټول تفصیل لیکي خا دا د امبير مخې صرف ترجمه ده دا به سفر روان دی باران شروع شي نو کله کله داسې وي چې آسمان دومهطور شي د د ګډس ګوز نه او د د تندر بلخنا او د دی نه چې تب به و رنا او ریز بوي ته به وکه دا شپه ده تووره تییاه شي او پرېطوره تییاار اسمان پر ککیږې بلخناام کوي او یو خطرنا غ د غورار کوي شور کوي اسمان سړی د دکه سړی ډ نو مسافر لپاره کار دادی چې په دغه حالت کې ځکه خپل سفر لیدامه وير کی خپل سفر جاری وساتې کو خيار سړی ځکه هغه پدی پویږي کزه چې خپل سفر ودرومه نو ام درې تندر او هغه نن شم بچی دلې علاج دانه چیزه د دا باران نه یا تندر نه یا غنه بچمه نو دینه خده چې دا خپل سفر لیدامه وير کمه او خپل منځه لزان او رسومه پرک او که چیرته کمه کل سړی دی ووکوف سړی واغه بدل ته ودرېږي هغه به د اسمان د غرار نه او د پرک پروک نه وډار شي او بدريږي هغه ګونو کې به د ډار غوته وير کی وغه ګونو کې به د ډار غوته وير کی ولی د دې نه چې د اسمان چې تندر نه منرونه غرځيږي او د دې يرنه چپری تیارو کله لا ختانه کما اولادن درمته نقصان رانه کیم دا بچ کیدا باران وریږي توره تیاره دا او د پيو روت ته پيو غاړم نه ودريږي او وګغونی کی ګوتې وير کی هدا به تندر د اسمان دغه نه بچي د دا پرکیدانه اسمان خوما غسي به وریږي اسمان خوما غسي پرکيږي که تندر د غرز دو خطروي اخو باسم غرزيږي به با. نغینه خنه ده چې د زر زر ځانو باسي د غزینه او د خپل منزل ځانو رسخه خودسي راضي کنا نو د کمکلڅی د یو دريګي وګونګي ګوته ولګي په دې یاره مانه شیطان درمه ورونه ګرځي نو په دې ودریدو کې خو फायदा نشته رې د دې په ودریدو خو په تندر وندريګي تندر خو بېمره ګرځيږي برخنا خو بېمړ کېږي بیابل کله چې د اسمان لګون دي غلې شي نو دغه سره په کې لګ مزل شروع کی او کله چې اسمان بیا غورر شروع کی بیا پرکو پرکو شروع کی بیا وذریږي پاږي کی کله چې اسمان بیا غورر شروع کی د بیا په روان شي او کله چې بیا لګ غورر او شي اغلې شي بیا وذریږي دغه دغه سچویشن بدل لګټویر کی دغه حالت د په ډار کی وی د یو په شکوک دی د یو په دغه سره د یره سبب مبتلای مختلف مصیبتون سبب مبتلای د marked تر ووردی دغه مثال د منافقانو کله چې په یوزي کې قران بیان شي اوس غوړ د مثال غوړ وکهله چې په یوزي کې قران بیان شي د قران باران په یوزي کې وشي نو اول کې په د منافق باندې تھیری راشي تھیری څه مطلب هغه دی لور خطا شو چیر د داخله اوس پوره پوره دیر سپارې دي د خلفات دي دا بتو کې ځدقي دا چې موږ د دو دعاواتو نه ویو دا پرما اتار را شي یو دارنې تیری ورمانه را شي شککو کې کې غورځې نه پانکې ملا خو د دا خبرې کړی ووي پلانکې ملا خو داسې خبره کړی ووي پلانککیزی خو ما دا اوې لی خو ما دا خبره ورې دللی و پلانکې خو یوته ووي دا خو بلته ووي دغه تیرو مبتلا شي نو کچیر ته د اسړې په دې تیار کې خپل مزل ادامه وير کې نو اغه شکوک شو بعد به ختم شي تو قران درس له اغه وير کې دامه وير کې او کچیر دی دې دغه تیرو د وجنا ودري کې خپل ځای مان دي ان قران نه دله تیار نشي نو کټه خو نه وير کې کنه خذا دایو ورعدن به شروع شي بیا خذا ک تیرون هو شکوک نه هو نو دیو بیا اراد ک چې کوم صفاتونه دي د منافقت دا غړ ګړ ګربته کې شروع شي ځکه قران م حق وره هر چا کې د منکرینو صفاتم یې باځ خلکو کې او د منافقانو صفاتم یې باځ خلکو کې نو دی بیا دا سوال او جواب سرزان سرښتې چې دا خو زیات کړم دا خو ماته اشاره وکړه او دا ټول درس پم دا مانی ما کی او دا ټول درس کمد ما یاد دی دګه باغه صفاتونه داغ مدرس په دا زین کې به دا یم نه چې دنه زدا یادوم هغه زین کې هم داني چونکی دکی با غندی هغه غنده صفت به دکی وی داغه د وجه نه دڅکې د بزانت خبر راړی هغه تیرونه بتول غشی بتول ځان ترته تا راړی چې دی, دی خو ما پلار یاد کو دی خو یمه تر یاد کو دا خو دی ما زیات او دا خو زمونږ مولای سي بیا کو زموږ شیخ سي بیا یاد کو او دی هغه ریشي راړی ګړ به شروع شي او برکن نو بیا نبياب برېخنا اغاسمان کې جبريخناي اغه حالت سره مخ شي ته مطلب چې फायदा پکې روان شي قران کې چې फायदा پکې قران لورای شي چې फायदा پکې او قران کې څه ویلي دي او قران کې د سینه دی ویلي چې خپل ځان پر کوم استفاده کول غوړي چې قران نو که نه نو چې قران د سینه دی ویلي ا share د سینه ویلی قران د خبره نه کوي متوبته 14 شهه کی دا وره نه مطلب ځان پاره د فائدې لپاره بیا د قران مخ مخه لبه ته کوي شریعت به مخ مخه لکه او جکوم چې قران کی فائدہ نه وي په پستر ګمونی نه ني پښه دا د منافق حال ده او د الفاظو لو ګورخان او مثلهم ګور دا او چې د اطف د مثلهم مانده په د آیت نمبر ولسم کې چې مسلو هم دي دا وو اتفته په دغه لفظ باندې او مسلو هم امره معنا ده او مثال د دوی په انکار کې و مسلو کا فی البيان او مثال ستا په بیان کې دلته وګوره په او کېغه د او پاره من ته تفکره دي یی سره لفظ سره او مثال د دوی په انکار کې یو مثال خو بیان شو کنه و دوی مثال لري دوی او مثال د دوی په انکار کې او مثال ستا په بیان کې کسویبن الته ویلو کومسل لذي کنه کاف د تشبيه ده کسویب کيم د کاف چي د تشبيه ده او کومسل کيم د کاف چي د تشبيه ده کسویبن ک اصحاب سويبن د سي بوي د باران والو ده بن نو معنا به څه شو, شو, شو. ک اصحاب پښان د باران والو ده سوی مطلب باران مینه سماي چې د برنې نو اسمان د لاندې نه اچره اسمان قاسم د بره نه کنا د سما ول راوړو دیتو لکیږي تکمین تکمین مطلب مضبوطوالي د بارے د خبر راوړه یو یا د دې د بارے راوړه چې سماچ د لپاره به کې اسمان ته نه ویل کېږي ښا سما لپاره به کې برزې ویل کېږي دې دنیا دامون چې په کږو دینه چې کوم شي بروي زمون استستاسوونه دی ته ویل کېږي سما د چتتم آسمان ویل کېږي عرب کې سما ویل کېږ آسمانې جمع ده عمان نه جمع نه ده پوه شو سما د چته ویل کېږي او ته هم س ویل کېږي پااب کې او د آسمان کې چې نور کوم شوونه دي دکه آسمان خو کوم چت نري داې او لنترریو کوم بلکه اسمان د برچونکو ګورو موږ تاسو ته خاري دالماروس دا پوګملک نږدې دي او نور استوري لري لري دي موږ دغه استوري خاري او چونکی دا ټول استوري د مخلوقاتي د برې اسمان برې دي برې ځکې دي ځکه موږ د ټول نتابیر کو د اسمان چې دا اسمان دی پوه شو او دا ایتراس کګور د موله دین موله دین د ب موږ ما تاسو اعتراض دا کوي و چې قران اسمان ل چت ویلي دي دی. په دې سوره بكرہ کې براشي ان شاء الله سباني سبق کې چا الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء او غر زول اسمان چت او اسمان خو چت نه ریوي اسمان خو خلا ده چت خو نه ده نو موږ چې اصل کې اسمان چت نه مراد دانه دا کوم چې تا په سر چت دي د کور چت دي یا د کوم بلډینګ چت اسمان مراد برزه ده بره چې په دې خلا کې تشه دي د ټول تاسومان ویلې کی سماويلې کې یعنی بره کدی کې ورېزي دي او کبدې کې مرده او کبدې کې سپوږمۍ ده او کبدې کې نور استوري نو قدیم نومینه سماوي چې د برنۍ فيه په دې باران کې ظلمات تهری دي ورعد او ګړګړده هغه آسمان چکو شور ده ورعدن رعد ویلې کېږي د آسمان غورارته وراد او ګړ ګړ دے و برک او برخنا دا برک نه دے برک مونږ برخنان مونږ برک وي او برک دے برخنا ده ظلمات نه مراد د منافق باران نه مراد د باران چې قران کله خپل باران جوړ کی په خلکو باندې ظلمات نه مراد د منافق اغه شکوک شبوحات اغه تیری چې په دمان راشي اغه تور بادلوري اوريځ چې په دماني خوري شي په شکوک چې دې کله ا چې دا وسخ کتاب ده کله وی ویرا مناسب خو وی چې دلش پڑھ علوم په کار خو مدرسه کې اولش پڑھ علوم وی به قرآن زده کې بنتیګ وی زده کې فلسفه وی زده کې صرف وی زده کې نحو وی زده کې پلان کې وی زده کې پلان کې وی زده کې دا وی کې نه به قرآن ته کېنی هبل کې نه خوشپیتا یو قلمکه کړی وا متفقہ کړی وا چتا علم نې کړی هغه دی قران ته نې کړی هغه دی قران ترجمه نې کړی نه دی مولا دی قران ترجمه کوي نه دی امی قران ترجمه دکېنی دا نه نش په پښتو دا فدورمان نه دی د پلاړ باندې فتوا کوي پوجا غالبا نو دا فتوی کړی و چې قران ته بنې کینی نو مشران لکه مونږ استاد مونږ استاد او چې ګو مشران دی یوونه مونږ وريدي دا خبره اغه وی, وی چې کله مولا په کوم کتاب کې د قران آیت براغلو وښاګردان ته بيوي نن 55 کالمخه ووسنا شاګردان ته بيوي ویله په دې معنی لاس کېده کافرکی کافرکی کو د ترجمه منغو کړه وښاګردان هم لاس پکې خو داغه ترجمه ونه کوله او استاد هم لاس پکې خو داغه ترجمه ونه کوله په هغه کې واحد یو کسو شیخ القرآن رحمت الله له چې هغه د دې فتوی په خلاف ودرېدو چې دا غلطه ده قرآن خو چرته چې زه ما دې ذکرې د پاره علوم پا دي برکه قرآن چې کوم ځای چې دا اسانه ایمه ولقد یاسرنا القران للذكر فهل من متذكر بسوره قمر کې وراشي و تلور د یالدا قسم خوري چې قسم مې دی په خپل ذات باندې چې قران ما آسان کړي رې شتچوک چې دینه پند ونصيحت والی د نړۍ په سوینو ډیر ایا ته نه دي چې خو دې په کوی د قران ما آسان کړي قران ما آسان کړي نو دا به شکوکي کی ګورځي چې مولوی صاحب فتوا کړي دا چې قران به علومو نه بغیر نه وي 14 و 13 برېدان خو بیا دوه شعلوم یادای اخو په جزاراتو دا شو نوم داخل کړی په علوم کې دا یو ملا کوي بیا په قران ته کې نی بیا وکړه چې خره کلا علوم خلاصې موږ دې خلق سره چې خبره راغيو نسبتم شتور سره و دې کلا دې په مدرسې کې کلا اخر کال باندې علوم خلاص کی و دې قران ته و کی د قران ته مشخص آیتونه یې ای. هغه آیتونه د ای. ترجمه وې تفصیل و ته وې تفسیر تفسیر سره تفسیر شامل کړی او تفسیر معرف القران دی او یو ته تفسیر نور دی د اپ کې شامل کړي او اخر کې دا غینې بعضی بعضی نکتي و توي پڑھګي ورته تو ډې شه بزا د خیر سره فارغه شوې موږ کله غوولانه پختنه کوي را او مال قران نارضي چې قران آیت پختنه کوي زبرک تفسیرونه او لوګره ما زبرک معلومات کوم به ته وې ما نویر سي خو زه وي او منافق من شکوک شي چیر دات خدا یو چوي موریس په خپل څه ویلو سفوره خاریسه په موږ ته څه په بل څه دي دا را شو کو کو شوبات سره د او ګړګوډي به د کی کوم صفاتونه د منافقت په کار خدای چې دا قانیش په دې معنی چې ما کې صفات غندې پاک دا بد یاد کړې زي بې ځان لری کما په کار خود د کنه کنايته کې په دې معنی کوي دې با دې خپل غندونه نه لری کول غواړي دا غین ځان توبه او مبارل غواړي دې وي و سه دا خو مدا ما یادې عام لازم بس د غیش زیر و مدا ما خوش کړي او ما یادې ټول ماماني خبرې کړي له رضا حالکه دا, دا خودونه شیخ وبني څوک چې په ټول درس کې متاغه ما خبرې کړي تو ورا دون او ګړګړبې دا رنګ قرآن ته چکل کېنی و دې چوي بی دا خو چوس کېنی نو سو بغلط میفلونم پرې کړې ځکه قرآن ته کازان د مدا کوي چې غلط میفلونم پرې دې دا قران د چکې نه نو غلط ملګری بم پرېګې غلط اخلاق بم پرېګې دي غلط عقیدې بم پرېګې دي غلط نور خوينه بم پرېګې دي د دې څه کې دې مده باندې ګړګوډ شي دا بوڅ ټپ پرېګې دي نه د قران هغه قران به خبر پرې دي زمونږ دا کو قران, قرآن پوښو ټپوښو دا مولا پوښو قران پوښو و برکن او برخنا چې فایده وتخ کړو بیا به وړ شرعت شرعت بقې قران قران بډیر اجا فائده پاکی نی بیاد د قرآن کیسا که نده شرط پاکیسا که نی بیاد نده شرط پاکیسا که نی بیاد نده وی این نبی منی تبوتا قرآن وی او نبی منی ده د منافق صفت دیں نو یجعلونا نوگرزی ده منافقان آسابعا هم بندونا ده گت اخپلو فی آدان ایم بغوگون اخپلو کے آسابعا وی لکی گی آسابعا آسابع اصل کې پوشویں اسبعه اسبعه اسبعه اسبعه ولیکی ګوتې د پاره بې کې دلته ګوره نو ګوتې ته وګورو وګونو کې منډي ګوتې خونه منډي خو بندونه منډي کنا یو ډیره نیم بند دی ګوتو کې نه نوځي دلته اسابيا لفظ راوړ اسبا لفظ راوړ څه مطلب یعنی دومره نقب د قران سره نفرت شي دومره مخالفت شروع کې د قران چې دا ګوت خپل منډي په وګونو کې مکمل اندنه تبې چې دا غوند غته په دی غو کې نه باسي چې چیمه ونورمه یو ټکه مونورمه دا غته بدون نه باسي دا اسمان دا غړ ګړ دایو چیمه ونورمه دا, دا غ مثال د منافق ده چې دا غونه دوه کلک بن کی چې د دیب وی چې زبیخی یو لفظ د قران نه یو ټکه د ونورمه ګوره د نوح علی السلام کوم ته دا حالت ګوره دا د واځبانه زرکا کینور الکسور د نو جوګوره پنهو وشته ما سي بارکه انا وشته ما سي بارکه صورت نو دا تبارک الذي پس یو څو مخکې درس دي دته دا تقریبا اتم مروکو سر سود نو شروع کیږي دنا وشته ما سي آیت نمبر 10 و انی کلم ما دعوتهما او یکنن ما هر کله دعوت ورکڑے دوی تنو علی السلام الله لوی الله ل سوال کئ و انی کلم ما دعوتهما او یکنن ما هر کله دعوت ورکڑے دویتا یتاغفر لہوم د دې لپاره چې تبخنه وکړي دویتا جعلوا نوگر زید خلق عسابہهما غوت خلیفہ ازانیم په غو غنو خپلو کې ولج زما خبر وانه وري واستغ شو سيابههما اوزان پټ او اوزان پټي په جاموخ په لو کې څه مطلب په سر باندې صدر راشي د دې زي بي خوم نوي نما واسرو او هميشګري کوي په شرک باندې په خلاب باندې واست اکبر اوزان غټ ګني د کتاب نه استفاده روانه په ځان غټ ګنلو سره الله له شکایت کوي نو عليه السلام هغه د نو عليه السلام کوم څه صفاتو د قران د لالد کتاب ناغه زمانہ کې حکم کتاب صحیفي بوي نو ول سلام سره دمر نفرت چې دا غوتي په ګوره بندلې عربي کې کی ویل کیږي انا انامل غالبا انامل وت ویل کیږي بندله لکه دلته انامل نه دی ویلي دلته اسبال فذروړه ګوتا مکمل کړه کومه لګوتا نو مکمل کړه کومه خو کنه نو زه مطلب ده نفرت خېل د منګو تاسو ته چې دومره نفرته دي چې ده که دده وسو شي د غونغه وته په دقیق کنه چې بيخي یو ټکه مونوري دومره نفرت پیدا شي یجالونا او ګرځیدا منافقان اصحابهم بندونا دغه تو خپلوا فی اذانیم په وګون خپل کې چې خو ګران رحمت الله علی اغا یو کیسه کوي خپل درس کې اغه ویزا بی خوکه کډی کډی چې ده ایمه دوستاس کولای امه ګورстаў کډی دی په سوابای کې شهور قران وی د شهور قرآن کوم کلي دغه څه خوکه کډه وی دي زمو شیخ جاهله جاهله شیخ هغه ته ویل کی چې ګیره پریخي تو په چولی اولک د قرآن څخه یتونې د کډی نور نه پېت نه پويږي پټی کې نور نه پويږي او ځان ډیر پوي پوي سوابای د ته به علم شیخ جاهله شیخ ویل جاهله شیخ بطلور اتلو نو په دې کلي باندې ما په درس کوو اکصرا درس په مې چکو نه زره ما درس ته نو خپل مولاله ورغله دا کومولاته او دا شیخ القران استادو شیخ القران ددن په ماجموعه لیک کوم سبقه وکړه مې راته تنی ویله چې ما خو د پلان کې درس اورېد و او اورېدو کافر شوم دا وسې حقيقي خبره ده ناورتی جو ور تا قصد دا نوړه دل وک غلطه کی و قصدن خو پټول ورکه ولا کوم غلطه کی تیردم دا هغه خبرې ما واغله راغلی و خا انده خیال کوس خو ما فی خیر ده خو انده خیال کو ور د خبرې بده واغله رانشی به بچی خلقو جامه سړی په تیر دوم په دې کلی باندې وی غو کې به گوتی خوی صادره پسر را چوله روان بو و ظلم ګیر کو په ګیر راو ظلم چې ګیر مکو ما د کوم نو اولاد کې کنا د کوم نو چې کوم کومو هغ به هم دغه کار کو ګوتې به یخی وي په غګونو کې او صدر په سره او روان به چولې دله کتاب د پیغبر نوان وي دوه نفرت چې دله کتاب سره یا جاالونه نوګرځ دامون کې د خپل اصاب یامه بدونونه د خپلو ګوت وفی آزان یم په غګونو د دوی کې ولې من سووا کې د وجه د تندر نه چې تندر مهونهو غورځې راستې چ غونه ګوتو کې کې دي اودرېږي تندر چېلوغور دی ب چې بچ کې دی خنشي کنه بس کې دی خو هغه ټیم کې چې دی د غزي پری دی او د غزي نه ځانو باسي دا کوم ځکه چې باران دی او غړ غړ دی او دی دا سوچ کې چې زبدا غونه کې ګوت کېدما ما وې زبې تندر نه بچم مې نه سوه مونافیقم دا وی چې زبدا قران نه کټ شم نو ګوې کې زبدا الله د عذاب نه بچ شم کوې کې زبدا الله د قهر نه بچ شم زبدا ذلت نه بچ کې دی شي نيشي بچ کې ترتو چخبر اسلامونکی مې نه سوه کې د تندر نه حاضر الموت او د يرې د مرګ نه چمن نشند تندرما نه لونه ورځي والله محيط بالکافرین او الا گیرون کلمونکرین لرا منکر د قران کافر منو ویلو ارزګي کافر په مانه د کافر نهي کافر اصل کی منکر د ویل کیږي منکر مراده منکر د قران په دیځه کې دا مثال د قران مثال بیانېږي ها یقاتل برکو قریب بدا برخنا قریب بدا برخنا یختفو اب سوارهما چې وا بخلي سترګ د منافقانو کله په خپل ځکه ودرېږي نو هغه غوښه پټکړې دي خو هغه د اسمان پرکار مدوم رډېري چې د ستر غدا درهنا بو واخلي قلمداري درې چې هغه د وژن سترګې هغه غښوي شوي داس داسمان د برې غواړی اكلات د اسمان ډېر تیز خلک مونږه چې ماشومان مونږه بچي وي وډېر دي به هغه موږ غوړ برې خناله دسترګې برې خې نو الله وی کچی دردا منافق به خپل زو درګه غونگی غوت کی دی دا اسمان ضد نه پړ کیږي برخنا کای داستر کی دا برخنا والی دا چرګه غنستلنی دا چرګه ټونګه یو ټونګه ولګی یو شی وخری کنه پختو کوونکی کی غنستل وې و چرګه چریا د دانی غنستلنی یو ټنګ ټنګي چې لګول کی کنه دې ته خطر ویلګي بارای کوي مطلب دا برښنا برا شو د سترګو باندې ټنګوله سترګې پټې نه الله والی ان علاج نه دی الله والی د خپل ځم نه پاتې کیدل دا رنګ کچته دې قران نه غوونه بندي قران نه کټشي الله والی د سجی کومه غلګي سترګې وي أغلب پویا چې کوم ور سره أغو متن الله والی دې مخالفت د وجنه أغل علم چې د سره کومو اگه با مشیخ سره یا مولا سره یا سره سر اگه الله علاوالی ولی دو قرآن دا مخالفت دو وجهنه دو قرآن اگه بد لگه دو دو وجهنه چه بد لگیه اگه لگ علم چې د سر لگه لگه سترگی چکو مویر کرده وی ده نمخ که اگه با علم بخی با رون پادشی تول امر یکا دول بار قریب دادا بریخنا بریخنا د قرآن پرکار د اختفو یختفو ابصارهم جواب اخلیستر ګری د منافقانو اغلک تیلم اغه وتن الله والی بیخبو جهلش كل مارکلچ او اسګره بل بل صفته كل مارکلچ اضواء لهم رناشی د منافقانو ته مشو فی نوروان چې په دې کې لګ اسمان غلی شون دې په روان شي څه مطلب چې قران کې فائدہ وګورې نو د به قران قران کۍ شریعت شریعت کۍ و اذا ازلم عليهم او کله تیاره شي په دوی ما نیقام او ودریږي تیاره شي ته مطلب چې ګټه پکې ني یا اسمان له هغه شروع کې غرار بیا ودریږي او چې ګټه پکې ني نه قرآن تن رازي بیا سمرګرتیانه کوي و اذا د منافقانو کارم داو چې بیا اسلام چې ته اسانه جنگ لوروانو اسانه زیبو د منافقان خو په دې چې پلان کې خر کو سره جنگ اسانه دي ولته او کې مخ کې بروانو نبي عليه السلام سره ځکه انې مات منې مات برات شي او جګوم جنگ به سخت او باج کومونه به سخت او غوسره جنگ به سخت او ال غیب بیا غیب بو خاريده بونه ويزه ازلم عليهم او قلب چې تیارا دوی باندې قامونو دريږي پخپل زمانه بیا د دو خوځې دونی زمين جنبک نه جنبک ګل محمد مکه که به خوځي ګل محمد بهونه خوځيږي نه تبو تبې خوځي او دونه خوځيږي اوس تخويف تخويف الله تخويف مطلب يره ولو انشاء الله او کچر یو غوړی الله لا زهاب به سمیم خامخ بوبزی به سمع غغون د دوی چتر به بوزي وګونه بوبزی طاقت د دا اوریدو د دوی سم نه مراد من لازمي معنا وکړه سم خپل معنا وګونه دی هوګونه خلنه بوزي کانه به کی څه مته طاقت د اوریدو به نیوالی کانه به کی ولو انشاء الله او چ خو غشید الله ان کدا کار کوي توب نه و باسي خبر ځان ک اسلام نه خپل منزل اذان و نرسو ول او شالله او کچې د د الله لځه به بسميم خامخه وا بخلي الله طاقت دا ورې دو. دوه دوی وا بو ساره ام او طاقت د لې دوه دوی طاقت د سترګو دوی طاقت د لې دوه دوی اڑنده به څه مطلب اغه او اوندواله او اغه وطن الله والي ان الله یکن الله على كل شيء قدير پاره شمانه قدرت والا ده الله له سختره الله له خرڅه سانه دي چه قرآن مخالفت کوي الله په حالت کې پریده ټولو مره او کسو ایبن او او, او برا او مانا پاربای کی یا را کوي خواهو یا ویرکی منوی یو یا او واو چې صرف واو وی او زبری وربانده نو اغا پاربای کی مانا ویرکی دا او پختو والا چکم او ده او یا مثال دی منکرینو پایی یا مثال دی منکرینو او مثال ستا په با... آ... یمثال د منکرین په انکار کې او مثال ستا په بیان کې ک سویبن پښاند باران والو ده ک اصحاب سویبن د معنی ښه ک سویبن پښاند باران والو ده من السماء چې د برنۍ د باران د برن زکووی چې د تاکید راوستو په دې خبره کې مضبوطی راوستا فی ظلماتن په دې باران کې یا په دې اسمان فیه یا د باران کې یا په دې اسمان کې ظلمات تیری دي اگه شکوک و شبهات و را آدون گر گرد اسمان اگه منافقت چکون گندون دی پاگی که و برکون ابرخنا دا یجعلون آنو گرزی در منافق منافقان اصابه هم بندون د گت اخپلو فی آزان ایما بگو گون اخپلو که ولی من سوایی که دو وجه دا تندر نا چی تندر را من رون گرزی گی حضر الموت د دا د نا نو دا خو او خيار سړي خدا كارني چې پزي او دريږي وګونو کې ګوته کیدي د دې وجنه اې دا تندر نه بچم نو پزي خو دردو خو تندر توغني شي بچ کی دی دي والله محيط بالکافرين او الله را غير ان کې نه منکرون کوم منکر منکر د قران الله به گیر کې څه مطلب الله به د تندر مینو غورځي دغه ذلت دغه رسوایی دغه عذاب بخپره لاویر کې بچ کې دي نشي يقاد البرق قريبا دغه برخنه نزدې دغه برخنه يخطفوا ابصارهم جواب اخليسترګره د منافقانو ینه غلګ ترناچ اور سره دا غلګ چ په کوم دوټو کو ډر ټکو پویغه غوم تنه د برخنا والی د قران مخالفت په تنهغه موالي درجه به بند شی مکمل او مخکوره مخکمویرو کنه د منافق صفات خمداو کنه ويمدهم فی طغیا فی طغیانهم یامهون په سرکشی کې به پریدی کله ما هر کله چې اذوا الہم رناشی دوی د پاره روان چی پغه کې بیا اسلام ده او شریعت او قران ده و ایزا ازلم او کل چ تیارشه علیه په دوی باندې قامو نودریږي چې غټه پکینی نو بیا بخپل زی او دريږي غټه لا بګوري یني ګورا دا د منافق صفت ده چې دین د غټه د پار استعمالي چې په دین باندې خپل غټه کوي او تاسو خپل سوچ کو چې په دین باندې چوک څوک کوي کومړله په دین باندې غټه کوي کوم خالق په دین باندې غټه کوي امی کوي او کوي او چې غټه پکینی بیا غ دین نم تیری. ولو شاء الله پامیان کوم داشتره په ملیان کوم داشتره خطوار کشته ولو شاء الله او کتر خواخ شید الله لزهب بسمهم خامخه بوبزي طاقت د اوردو د دوی و ابو سوارهم او طاقت دلیدو لدو د دوی ان الله يكن الله على كل شيء قدير په هر شي باندې قدرت والا دا اول باب تدیز پر ختم شو پر اول باب کې مونږه ویلې مونږه درې ډله بیان کړې بل اسانه ده د خلاصې ازدقه خلاصه ټول نه مهمه ده چکه خلاصه ز د قران مې زده کړل او د ترجمه ده ان شاء الله شدري سپارې مونږ ویلې د لغوي ترجمه به تاسو خپل یاد شي په وزن کې ټول ټکی ممکن ني په با خلاصه باندې به ورکويم ګور اول په اوله برخه سلاتونه ده سلاتونه کې درې بابونه دي اول باب شل آیاتونه دي شل آیاتونه کې څو اولو پنځه پنزو... پنځه آیاتونه کې د منافقانو د مؤمنانو پنځه صفاتونه بیان شو او حکم دنیا حکم دا اخرت به چې دس د دسه یا دسه میات کړو تفصیلی ملګرا خلاصہ یاد کړا چاولو پنځو یا تون کړو دسه خان اولو پنځو یا تون چې د منافقانو بیانو د منافقانو په دينه صفاتو بیان شو یو چې په به ایمان راوړي دریم چې مون جاری کوي دریم چې مال خرج کوي چلورم چې علا په کتاب تف چې تفصیلی ایمان او نورو کتابونو باندې ایمان او پنځم په اخرت باندې لري او حکم د دنیا ولای کاله د مرب هم او حکم د اخرت ولای کاله ولای کهم المفلیحون قدسم یادت کړه دا به خل راشي په دې پینځو یاتونو کې خو پینځه صفاتونه حکم د دنیا او حکم د اخرت بیان شو بیا دوا یاتونو کې شپغم او هم کې دوه میډل بیانو دوه صفاتونه یو چې زید کې وېنات کړي د زید او دینات د وجه نکوفر کړي انکار کړي او دوم صفات چې حق پټي نو کم در دنیا ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و د بسارهم دوی زرون اللہ بانکده و الله اللہ بانکده استرگی, استرگی و تا اللہ بانده کرده حق نا او کم داخیرته و لهم عذابون ازویم او دوی لده عذاب لویم بیا آیت نمبر اتم نوالش پادت سم پوریم پدی کې دره مدیل بیانده در منافکانو او لس صفتو نی بیان کړه یو صفت چې پا خلا یو سدی وی او کې بل سدی دویم صفت ټګ دا. ټګی کوي الله سره مؤمنانو سره دریم صفت شعور پکې نشتا څلورم صفت مرضیان دی پنځم صفت دروغجن دی شپږم صفت کار د فساد کوي او دیوت اسلامي ووم صفت ایمانوالو ته بیوکوفي حق پرسته د بیوکفان وی اتم صفت جاهل دی نهم صفت چې تاسو مل او شی استعمال او چې دوخمن سره مل او شی دوخمن مل غري اغله وی استعمال او لسم حیران حیرانو پریشانه ديلوک د دنیا چې شو و ماکانو محتین نه دوی په ن دوی سلار مندون کې او کم د اخت وله هم عذابون علیم یت مر لسم کې او دویله عذاب در ناک دی بیا چلوور تونونه پاتې شوه په د چلورو تونو دو میثونه دي په دو تونو ک یو مثال دوه تونو کې بل میثال په دو میثالونه یو مثال دور دپار دو پارد دو کرینو نور تفسییل چې د د د میثالون هغه بیا خل زیین ک کو کچھ کله خلاصو وای دسه بوی چاخر تلورو آیاتونه کې دوه مثالونه دوه آیاتونه کې مثال د وور د لپاره او دو آیاتونه کې دویم مثال د و بو د لپاره دا, دا, دا اول باب خلاصه با. ان شاء الله اول باب خود خلاصي امتحاني زما خیر دومره وکم تاسو سره چې زب په گروپ کې خدا خلاصه د اول باب د با ولیکم ټول تفسیر او چې ما سره کوم ویله و بلې کما چا چې څتون خیا ده کړې و اغه دی اغه به خپل استعداد د مونږ به سوال ګورې ته څونه خیا ده ولې شي پول به یادیخه غټ او وړو کې ټول دا نه چ خپل بچو معنیات کې پرونه نه یادی پول به یادی سره د پرونو سره چرچا باندې غاغو کړو کبه مشر می او کبه مشر می غاغو کړو ته د خپل صاحب یادی زبته بده نو کوم چې و ته ولیکم شیر به کما ټولې یاد کړي سیدا واخره داوان الحمدلله رب العالمین